Москва славить оз'єднання. Прибігає стурбований редактор. «Миколо, тебе в обком викликають». «Чого б ти? Ще жодного разу не переступав обкомівського порога, з комсомолу виріз. До партії ще не доліз. Редактор теж дивується. «Не знаєш чого?» І нагадує. «Ти ж не запізнився на п'яту?» «Від'яв пропаганди». Ще до п'ятої трохи часу, а я ж у скверку під обкому. Появляється Юрій Малявський, його теж викликають, тож цікавіше. Пропонує, ще й трохи часу зайдемо у вінарню, та Шевченківський значок ними. Але ж буде пахнути, нині згадую, з пізнішого якраз до теми. Виступали ми на одному авторському вечорі, на автопідприємстві, десь майже зранку, в них політ година. Після виступу директор запрошує до себе. На столі пару пляшок у Вип'ємо. Ви гарно виступали. Всі задоволені. Один із наших менеться. Та, та мені за годину вопком. Те, щоб не чути було. Кейман на те. Тож і треба випити. Бо як не буде нести коньяком, то Добрик подумає, що ти горілку пив. В чарочному світі моя зміна. Мода. До Львова я приїхав з Камчатки, де мене вчили пити північний коктейль. Це так. Береться 100 грам спирту, додається ще 100 грам того спирту, розмішується. Але до Львова я приїхав фактично малоп'ющим. Уже тут підучувався. Тож у винарній коктейль 100 грам коньяку, 100 г шампанського. Гарно! У комість зібрали до десятка молодих поетів. Юрій Кругляк, Григорій Бачанівський, Ростислав Братунь, Володимир Маняк. Виявляється, на носі 20-ті роковини воз'єднання – Оком вирішили надіслати до Москви та Києва цілу вітальну поему. Замовили старшим перевіреним кадрам, але вони підвели. Одудьку загуляв, шмигельський ледачий, волощак сліпий, що нього візьмеш? Отак, наставляє нас секретар з пропаганди, здається, то був Коваль. Кожен по сторінці і буде поема. Один пише про селян, інші – про робітників, про інтелігенцію, про науку і культуру. Але обстановка незвична, нас є такий, що годі зосередитися, розмістили нас у маленькій залі за столами, ми ж перекидаємося словами, щось черкаємо, а діло не йде. Не відпущу звідси, поки не напишете. І щоб на потрібному рівні, закриваємо вас тут і сидіть хоч до ранку. Ви торгували одне, хтось сходить до магазину, Купи щось перекусити, бо ми ж, не обідавши, не дотягнемо. Дозволили. Скинулися, підіслали двох, ті принесли того і того. Коли ж посланець від секретаря змилувався той і від себе дві пляшки передав. І аж таки взялися ми за творчу працю. У мене й досі збереглися начерки, Не зведені в І тут будівники майбутніх днів. Ми тут усіх не зможемо назвати. Ідуть колони дочок і синів, щоб славити тебе, вітчизну мати. І так майже в кожного, по кілька строф якось зліплено, але до цілісності пафосної поеми далеко. Врешті, один із знак, досвідчений і перспективний, запевний секретаря, що він збере все, візьме із собою, зведе докупи і наступного ранку принесе сюди готове. Десь вона і пішла до Москви та Києва, наша писанина натхненна. Бо при нагоді на якійсь нараді відзначив нашу плідну працю, пророкував нам гідне майбутнє. Тож вона і надрукована була, хоча й виготовляли цю пиему лише у кількох примірниках, та все одно цікаво було віднайти. Ще раз ситуація із замиканням активних авторів у пустому кабінеті повторилася не так уже давно у райкомій партії. На цей раз прочитаєте й десь те критичну рецензію, тоді секретарював Корапов, лютий ненависник Ростислава Братуня. А читати і рецензувати негативно треба було п'єсу саме того ж Братуня, власне комедію, де висміювалася хвалебна і перехвалена ініціатива львівських соцпідприємців у боротьбі за високу якість продукції. Хоча яка там якість? Братунь передав цю п'єсу до театру сподіваючись побачити її втіленою. А от яким чином потрапила вона до обкомівців, не знаю. Обкомівці доручили райкомівця. Це ваші, підвідомчі, розберіться із надклепницьким твором. Так хотіли ще й морально розправитися із Ростиславом Братунем, який незадовго перед тим гостро законфліктував з партненачальством. Голосно з приводу похорону Володимира і Знаю, райкомівці викликали своїх постійних рецензаторів та оглядачів, таких як Халіманчук, Дорошенко, Гниш. Але їм того здалося замало. Їм хотілося розправитися з поетом руками його ж друзів, таких більш-менш самостійно мислячих літераторів. Прихожу приймально. Мене викликали? Так, зачекайте. Появляється сам перший із папкою в руках. От прочитайте і напишіть. Воно з художнього боку мало вартісне. Так і вкажіть. Розболіть недоліки, а я з політичного боку шкідливий. Заводить у якийсь пустий кабінет. Щільно закриває двері. Читаю. Враження таке інші. таке комедія про відсутність якої, скільки було наговорено. Звичайно, знаходяться і вади, але переважно такі, які б можна було виправити при узгодженій роботі автора з режисером, звичайно. Написав невеликий відгук із своїми враженнями. Дзвоню, номер мені залишили. Приходить уже інструктор. Секретар десь поїхав у справах. Взяв із рук моїх папку, запитав, чи все як слід. Усе. Так було і з Миколою Ільницьким, Володимиром Лучуком. Обливоконком хтось там переселявся із кабінету в кабінет. Перетягували шафи і в одній натрапили на павку, яка стосувалася, власне, письменників. Звідти із письменницьких зборів, витяги із протоколів, доносів. Дзвонять мені. Микола, зайди, є що цікаве для тебе. Що стосувалося, власне, мене, то витяги з протоколу парцзборів, коли мені виносилася чергова догана. Це вірша остання фортеця, де я відстоював віру в нашу незнищеність. Поки в душі кожного стоятиме остання фортеця, наша мова, наша пісня, рідне слово, ніякий ворог не зможе взяти такої фортеці, якщо лишень сам не вирішиш добровільно піддатися. І ще купка доносів і на мене знову ж про саме, і на Ростислава Бротуня, і на Романа Федоріва за його повість, рудей опришок, яка колись наробила трохи шуму в коло літературному середовищі. Є ще якась без угода, домовленість не вишуковувати колишніх стукачів, не робити спро справи з будь-ким. Хай те все відходить у минуле, забувається, досить засудити саме явище, ту страхітливу систему. ще з часів Івана Мазепи, коли такого траплялося часто і забагато, тоді ж доносами називалися власне звіти. Рад такий-то уклінно доносить, тобто звітує, про те, що трапилося тоді тамто й тамто, про поведінку чи висловлювання того та й того-то. Так-то стало часткою ментальності багатьох із них. Заповідалися феєричний бенкет з вертепною забавою, сніговими майже карнавальними гуляннями у славних наших Брюховичах, між обласних і молоді. Десь до 200 людей, всі порівні, юні, талановиті. Зранку заняття в секціях, але без надмірного перевантаження. Вечором, тобто першим вечором, імпровізований концерт. Стан розкутості, піднесеності, міжсекційного спілкування, легкої захмеленості. Лягли спати пізно, пам'ятаючи, що наступний день закінчиться великою забавою. Старо-новорічною, бо йшов січень. Місяць 1972 року. Зранку від кімнати до кімнати, від корпусу до корпусу поповзли невиразні, але безапеляційні чутки у Львові арешти. Самі ж помітворчої молоді називалися прізвища Ігоря та Ірини Калинців, Стефи, Шабатури, наче ще когось. Мені здається, сам великий інквізитор не міг би виправити і вибрати вразливішого моменту, ніж вибрав тодішній ідеологічний керівник Маланчук. Хіба щоб саме його інквізиція вибрала своїм патроном. Ви обзізнаєтеся, що готуєтеся творити, нести в життя рідному народу вогонь власних душ. А чи ви знаєте, що ви всі в нашому кулаці, що творити можете лише тоді, коли буде дозволено нами, дозволено партією, і лише в рамках соцреалізму, в рамках ідеологічного скерування під прапором витворення єдиного радянського народу, цього єдиною культурою. В секції в той день негодні були працювати. Спільне засідання, не пам'ятаючи, й проводилося. Адже всі без поділу на хлопців та дівчат, без поділу на малярів чи артистів, а літераторів, то вже насамперед, пішли вертепним походом до бруховицьких магазинів, змусивши тих бити тривогу. Трішно завозити зі своїх складів голівчані запаси. Чорнішої і безогляднішої пиятики я більше не бачив. Написав Дмитро Павличко великою гарного вірша «Відповідь батькам», якому палко переконував стареньких у марності їхніх побоювань, чи вірною дорогою в життя йде їх син, чи не забув того, що вони навчали, чи буде людиною, якою б вони могли гордитися на старість. Відповідав, що нічого не забув, але від життя взяв іще щось більше, ніж ви сподівалися, те, що його робить щасливим. Закінчувався вірш так. О, батько мій, моя старенька мати, якби ви знали тільки, як я рад, що я живу, що йду перемагати, що я у армії життя солдат. Він сам часто читав цього вірша на виступах, особливо перед молодіжною аудиторією. Кілька артистів узяли його до свого репертуару. Але ж оте літературне мавпування ще кількох молодіх авторів схопилося за цю тему. Борис Рожик просто потоптався по батькові, адже він священник. То чому доброму він міг навчити сина? Священником виявився і батько Георгія Книжа. Цьому також дісталося у новому книжівському романі. Заходимо ми з Юрієм Малявським на каву під вежу. А там черга, чекати ж не хочеться. Коли кличе нас із кутка Петро Інгульський. Ходіть до нас. Сьогодні безкоштовно виставляється. Виявляється, книжка саме надрукував той роман. От і запросив ще колодія, мигаля. То був поки журнальницький варіант. Петро Інгульський лукаво підморзнув. Нап'ємося сьогодні. Аж батько-продавець частує. Взагалі Інгульський був вдатний на жарти круті, а той цинічний, якось мали зняти на кіноплівку редакцію «Жовтня». Попереджає, щоб усі були в пристойних костюмах при краватках, а жінки, щоб і чисто білизну не забули. «Для чого?» – питають дівчата. «Адже в карді не буде видно тої білизни. А що, якщо пустять плівку з торч ногами, то як ви будете виглядати? Що стосується Григорія Книша, то недавно він переконував. Я завжди любив батька». Поет Микола Олексюк буквально наїжджав на мене. Напиши мені рекомендацію. Мені ж не хотілося. Ми ж з ним весь час були якісь там далекі. Дзвонив він, намагався перестрінутися. А от якось ідемо ми з Іваном Мощаком на каву. А він назустріч. Пиши, мене вже мають розглядати. Я відкручуюся, вже відвертаю. Відверто валяючи дурня. Бачиш, не маю часу. Ідемо з Іваном на каву. Ну то я почекаю, каже Микола. А він тоді вже не пив, кинув після буйних стартів, коли вони цілою квадригою з'являлися в приспільчанній літ-студії після університету. Але вже зійшли з дистанції Аркадій Пастушенко і Богдан Василевич, немає їх. Невідомо, як заганяється Микола Торопковський. За останні роки Олексюк надрукував кілька суперпатріотичних статей, переважно в газеті «За вільну Україну», де не забуває каятися в минувших погрішностях, адже і вірші він свої пересичував реверансами компартійній владі раніше і кар'єру зробив непогано від комсомольського ватажка до профі... професора завідувачого кафедрою марксизму Смоленінізму в Консерваторії чи Торгово-Економічному інституті, бо працював і там, і там. В одній статті перечисляв більше десятка спроб замаху на його життя. З ним мали розправитися, коли б він не перестав писати про славу партії. Тож він і писав зі страху. В тих замахах намічався участь його колишнього друга Пастушенка, ще когось. Але остання спроба таки здалася справді макабричною. Микола Олексюк мав їхати у відрядження в Баку на якусь там нараду чи семінар. Але він дізнався і про це пише в статті, що там мусульманські екстремісти готувалися зґвалтувати саме його. А це вже було б занадто. Тому він останню хвилину і відмовився від тієї поїздки. А рекомендацію йому до вступу у письменницьку сім'ю таки дали. У Львові проголосували за те направління. Але у Києві він не пройшов. У Києві проголосували проти, завернули документи назад. Але я вже до того не мав жодного відношення. Досі не можу усвідомити, як витворився аж такий піднесений настрій того вечора. Може, і то були справді іменини Олени Антонів. Може, вона їх зімітувала. Бо якраз це був день вироку, день закінчення того пам'ятного львівського суду над нашими вчорашніми друзями-горіннями. І не тільки над ними. Він молодіжний напружений. Приміщення прокуратури оточене сотенним натовпом. До самого судового приміщення не протиснутися. Творча молодь в пошані. З неї вітається, підбадьорюють. Влада, видимо, розгублена. Намагається то переносити засідання, то виводити підсудних чорним ходом, якимись потаємними переходами. З Києва приїхала ціла група підтримки. Під час судової перерви збирається в неподобітній Далекій скульптурний майстерні Теодозії Бриш, Ліна Костенко, Алла Горська ще з ними. І тут уже вечором текстцем передають один одному. «Навечір до Олени, адреса така, то добиратися краще так-то-так-то, це вуличка за сільмашем, трохи пройти. Тільки остерігайтеся, не потягніть за собою отих он сірому, їх повно довків. За столом піднесення» наче суд завершився перемогою, наче не такі суворі вироки. Хіба що вважати перемогою моральну винищеність нескорених, бо таки не просили милості у всевладців, бо таки відстоювали свої переконання. Появився листок і останнім словом Богдана Гореня, хоча йому не довелося його виголошувати, такої можливості не надали. І тости за ту нескоримість, і віру в перемогу правди, бо так має бути, і жодної крикти печалі. Печаль не виявився лише невдалий для київського «Динамо» футбольний матч із якоюсь польською командою. Попри все, болівальники такі увійму кинули телевізора і розпачливо ахнули, коли завжди непохибний Сабу не зміг забити пенальті. Саме десь тоді я написав вірша, наче виправдовувався перед власною і не стільки власною долею, Цікавий він тим, що довго не хотіли друкувати, а коли ж все він появився на світ, то на мою адресу буде написано біля десяти пародій. Шкода, що я їх не зібрав. А щастя п'є, недоп'яну і весело, а горе п'є, щоб горе розмести. А горе бродить, загрібає веслами, хоч давно вже нікуди плести. Я похвалюся, пив'є і на радості, коли горілки всім барт. На райдузі, коли ж втрачав товариша чи брата, і кола світу рвались до квадрата. Не криюсь я, було і згор'я пив, де ті моря, що я у них купався, де ті чарки, що в жмені розчавив, Де той паркан, що я під ним розпався, де той останній м'ятий четвертак. Літа летять, летять нестримним не роєм, я нині п'ю ні в міру, ні запоєм, я з вами п'ю. Як ю не просто так, якби народ партія, якби всі не пили, а визнавати того не можна було, ми будівники суспільства високоморального і чистого.